Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jøgen I dag skal vi forbi en ny udvikling i boligudbuddet, en ekstrem høj elpris og aktiemarkedet i går samt hvad vi kan forvente af det i dag. Du lytter til Jøgen og mit navn er Laura Nørkær Seligmann. For første gang siden juli er boligudbudet faldet tilbage i december. Faldet skyldes dog noget så harmløst som julehytte, vurderer boligøkonomen i Nordea Kredit, Lise Nythoff-Bagmann. I december vil vi nemlig hellere gå til julefrugter og komster end til fremvisninger og open hus husarrangementer. Det ved sælgerne godt, og derfor sættes der ikke nær så mange boliger til salg sidst på året, hvilket får udbuddet til at falde, forklarer boligøkonomen. Dansklandes morgenkaffe smager måske lidt mere bitter denne fredag, efter en dramatisk eksplosion i elprisen har ramt landet. Fredag vågner størstedelen af danske elkunder nemlig op til elpriser op mod knap 4 kroner per kilowatt, skriver Finans. Den gennemsnitlige timepris Øst for Storebælt er fredag den højeste siden januar sidste år, da markedet bliver påvirket af den svenske vinterkulde og forbindelserne til det svenske elmarked. Kunder hos Andel Energi skal forvente priser på 7,5 kr. pr. kWh fredag eftermiddag. Situationen er anderledes vest for Storebælt, hvor tilknytning til elmarkeder i Norge, Holland og Tyskland sikrer lavere priser. Selvom de danske aktier tog en dag i rødt onsdag, så var de tilbage i den grønne farve torsdag. Her blev det til et solidt plus for det danske eliteindeks C25. Danmark er specielt godt kørende i forhold til resten af Europa, og der er nogle historier, som sætter sit præg. Det er f.eks. Mærsk, hvor man ikke kan komme igennem ved det røde hav og skal ned omkring Afrika. Man forventer, at det vil sluppe hårdt til renterne. Sådan lyder det fra Martin Munk, der er senior aktierådgiver i Jyske Bank til Marketwire så godt ser det dårligt ud i USA, hvor aktierne torsdag for fire dage i streg faldt. På ugens sidste dag er der lagt op til en blandet stemning på markedet. Ifølge Futures skal der komme små fald i Europa, mens der i USA er lagt op til en flad åbning med det teknologitunge nasdaq indeks i rødt. Fredag er der også nyt på nøgletalsfronten. Vi får blandt andet inflationstal for eurozonen. Og vigtigst af alt får vi kongetal fra USA, som er tallet på, hvor mange nye jobs, der blev skabt i USA, uden for landbruget i december. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og følg med på nyhederne løbende på jorinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.